Він був такий далекий від усього, що навіть не звернув уваги на Ремедіоз прекрасно, яка пройшла до спальні повз двері їдальні зовсім гола. І лише Урсула насмілилася вивезти його із задуми. «Якщо ти збираєшся знову від'їхати, – сказала вона посеред вечері, – то хоч спробуй запам'ятати, які ми були на вигляд сьогодні ввечері». І тоді полковник Ауреліано Боендіа зрозумів, що Урсула була єдиною з усіх людей, яким вдалося розгледіти вбовство його душі, і вперше за багато років наважився подивитися їй просто в обличчя. І побачив по орану з моршками шкіру, стерті зуби, сухе безбарвне волосся і здивований погляд. Він порівняв її з найдавнішим із своїх спогадів про неї якою вона була того дня, коли він передрік, що горщик із киплячим супом впаде на підлогу, і горщик справді впав і розбився. В одну мить він помітив подряпини, мозолі, рани і шрами, які залишили на ній понад піввіку буденних турбот і праці, а потім зауважив, що ці сумні сліди не викликають у нього навіть звичайного співчуття. Тоді він зробив останні зусилля, щоб знайти в своєму серці те місце, де він згноїв усі свої добрі почуття, і не міг знайти його. В давнішу пору він принаймні відчував щось схоже на сором, коли запах власної шкіри нагадував йому урсулин запах, і його думки нерідко зверталися до матері. Але війна знищила все. Навіть Ремедіос, його дружина – Поставала нині, мов, якийсь неясний образ тієї, що ходилася йому в дочки. Від численних жінок, зустрінутих у пустелі кохання, які порозкидали його сім'я по всьому в в його почуттях не лишилося й сліду. Здебільшого вони приходили до нього в темряві і йшли геть перед світанням, а вранці про них нагадувало тільки відчуття пересиченості в усьому тілі. Єдине – що встояло проти часу і війни, була прихильність, яку він відчував у дитинстві до свого брата Хосе Аркадіо, але вона ґрунтувалася не на любові, а на спільництві. «Даруйте», – вибачився він у відповідь на Урсулені слова, «це війна у всьому винна». Назавтра заходився знищувати будь-які сліди свого перебування на світі. Ювелірній майстерні він не чіпав лише того, що не мало на собі відбитку його особи. Свою одежу подарував ординарцям, а зброю закопав на подвір'ї з тим самим спокутним почуттям, з яким його батько закопав списа, що не убив пруденцію агіляра. Залишив собі тільки револьвер з одним єдиним патроном. Урсула ні в що не втручалася і тільки раз сказала ні. Коли він був зібрався зняти освітлювальний незгасною лампадою до героти Рамедіус у вітальні. Цей портрет давно вже не твій, сказала Урсула. Це родинна святиня. Напередодні підписання перемир'я, коли в будинку не зоставалося майже жодної речі, яка могла б нагадати про полковника Ауреліано Буендіа, він приніс до пекарні чемодани з віршами. Саме коли Санта Софія деля П'єдад наготувалася розпалити печі. Розпали ось цим, сказав він, простягаючи їй совій пожовклих паперів. Старий мотлух добре горітиме. У Санта Софії деля П'єдад мовчазної поступливої, яка ніколи не перечила навіть власним дітям, склалося таке враження, ніби їй пропонують зробити щось заборонене. Це важливі папери, сказала вона. Ні, відповів полковник, таке пишу тільки для себе самого. Тоді запропонувала вона самі їх і паліть полковнику. Він не лише так учинив, баще й порубав сокирую чемодан і повкидав цурпалки в вогонь. За кілька годин перед цим його навідала Пілар Тернера. Не бачивши її багато років, полковника Ориліану Боєнділа здивувався, як вона постаріла і погладшала. Та як притух, її колись дзвінкий сміх, але водночас був вражений тією майстерністю, якої вона досягла у ворожінні на картах. Бережи рота застерегла його колись Пілар Тернера, і він подумав, хіба ж ці слова не стали дивовижним передбаченням його близької долі, коли вона сказала їх минулого разу, саме за розквіту його слави.